Heirs day estamos ouvindo Let It Rock, concerto Charles Edward Anderson Berry, mais conhecido pelo apelido Chuck. E nós abrimos o programa com este, que é considerado o pai do rock and roll, porque hoje o Som de Londres vai ao cinema. Acaba de estrear aqui em Londres o filme Hail Hail Rock and Roll. Let it rock. Sucesso nos itos de 1959 de Chuck Berry, que esteve recentemente aqui em Londres e fez dois concertos, promovendo sua autobiografia recém-publicada e o filme que estreou há poucos dias. Hail, Hail, algo como Salve, Salve, Rock and Roll, é um tributo a este roqueiro pioneiro, nascido em 1926 em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri. Hail, Hail, rock Hail Rock'n'Roll intercala entrevistas com roqueiros de várias gerações, tais como Jerry Lee Lewis e Bruce Springsteen sobre a influência de Chuck Berry, clipes de arquivo e o tema central, que é o concerto em comemoração do 60 aniversário do pai do rock no ano passado. Aliás, o concerto foi realizado num enorme teatro para 5 mil pessoas, cheio de pompa e circunstância, e no filme, Chuck Berry lembra que o teatro fica a poucas quadras do local onde seus antepassados foram vendidos em leilão na época em que os negros eram escravos. E ele próprio foi barrado no teatro, na década de 30, quando tentou assistir a um filme. Berry teve de esperar até que o filme fosse exibido nos cinemas do bairro negro onde morava. Bem, isto foi há meio século. No ano passado, fãs e uma constelação de astros do rock foram ao teatro celebrar os 60 anos de Chuck Berry. Keith Richards, dos Rolling Stones, organizou uma banda de estrelas do quilate de Eric Clapton e dele próprio, Richards, para tocar no fundo do palco, como banda de apoio, num tributo ao cantor e compositor que teve tanta influência sobre as carreiras musicais de muitos ídolos pop. E aqui em Londres, dois representantes de duas gerações do rock, Paul McCartney e Billy Bragg, foram assistir ao filme. Para o Ace Beatle Perry é um poeta, cujas músicas conseguem ser ao mesmo tempo simples e eloquentes, expressando um lirismo difícil de se encontrar na obra de outros músicos. Como exemplo, McCartney cita a letra de uma música sobre um moço que tenta, através da telefonista, entrar em contato com sua namorada, que vive perto da ponte do rio Mississippi, em Memphis, Tennessee. Música Cause my uncle took the message and he wrote it on Help me information, get in touch with my Marie She's the only one who'd phone me from Memphis, Tennessee Her home is on the south side, high upon a beach just a half cansey também de 59 uma das músicas favoritas do ex-beatle Paul McCartney. McCartney diz que Chuck Berry para ele é um dos grandes do rock e lembra que ele influenciou gente como os Rolling Stones e os próprios Beatles, que aliás gravaram uma versão de Rock and Roll Music de Berry. Falando sobre a personalidade do pai do rock, McCartney diz que apesar de não conhecê-lo pessoalmente, ouviu falar que Chuck Berry é um tanto ou quanto arrogante coisa, aliás, que Billy Bragg salienta ao comentar o filme. Mas McCartney e Bragg lembram que, durante muitos anos, Chuck Berry, assim como outros músicos negros, sofreu o racismo e o preconceito por parte dos brancos, que o exploraram no início de sua carreira. Portanto, quem sabe Chuck Berry, depois de chegar ao topo, tenha resolvido dar o troco. Billy Bragg lembra que, para economizar dinheiro, Berry geralmente viaja sozinho e deixa a cargo dos organizadores de seus concertos Reunir uma banda de músicos locais que conheçam suas músicas. No palco, suas instruções são simples. Preste atenção no meu pé. Se eu bater o pé e você estiver tocando, pare. Se não estiver tocando, comece a tocar. Um estilo autoritário que coloca os músicos na mesma situação que o aluno personagem de uma das canções de Barry. O professor ensina as regras e você se esforça para aprender tudo e passar de ano. Você escreve até machucar o osso do dedo, Mal tem tempo de comer. Assim é a vida nos tempos de colégio. School days. The, school. The, the, hard, right the, the guy behind you won't leave you alone. lunchroom ready to sell you're lucky if you can find a seat you're it if you have time back in the classroom open your books keep it the teacher don't know i mean she looks soon as three o'clock rolls around you finally lay your burden down close up your books get out of your seat Down the hall and into the street Up to the corner and round the bend Ride to the tube, join you, go in Drop the coin right into the slot you got to hear something that's really hot With the one you love, you're making romance Coisas cool de 1957 e em 1987, Keith Richards, Eric Clapton e outras megaestrelas do rock receberam o mesmo tratamento por parte de Chuck Berry que qualquer banda do interior. Billy Bragg diz que a expressão no rosto de Keith Richards quando o pai do rock o obriga a repetir várias vezes a introdução de uma música no concerto do seu sexagésimo aniversário, só o olhar de Keith Richards vale o ingresso no cinema. Parece que ninguém ensina Chuck Berry a tocar Chuck Berry, e Richards, vez por outra, chega a fumegar, comenta Billy Bragg. E os outros músicos, de vez em quando, se olham de relance, preocupados em não deixar a peteca cair, enquanto o pai do rock se delicia com a barafunda musical que criou, rearranjando músicas, eliminando acordes, etc. Mas gente como Keith Richards e Eric Clapton não se assusta nem perde a pose facilmente. E no final, o concerto acabou virando um evento belíssimo, música de excelente qualidade e um conjunto de ídolos raramente reunido no mesmo palco. E quanto ao aniversariante de Hail, Hail, rock and roll Billy Bragg resume assim seu comentário sobre o filme. Aos 61 anos de idade, o adolescente mais velho do mundo ainda imita andar de pato, faz passos de balé e toca a guitarra com a mesma facilidade que alguém toca uma campainha uma referência ao herói de uma das músicas mais famosas de Chuck Berry. Um moço negro que nunca aprendeu direito a ler, mas que toca a guitarra tão facilmente quanto toca uma campainha. E de quem a mãe previu, um dia você será famoso, seu nome brilhará no neon dos letreiros. Chuck Berry ou Johnny B. good Go Johnny, go e salve salve que o pai do rock and roll pede passagem.